Kronológia 1429. július 25-e Caléba megérkezik az a 3500 lovas és íjász, akiknek zsoldját a pápa felhívására a Winchester-i bíboros gyűjtötte össze Albionban. A sereget a csehúsz elleni keresztes háború céljaira gyűjtötték, de Bedford hercegének parancsára inkább az ármányak lázadók ellen vetették be. 1429. november 4-e több hetes ostrom után elesik az Ármányák sereg által körbevett Saint-Pierre le A felkelők seregének egyik parancsnoka Jean d'Arc volt. Az ő lelkes helytállása fordította meg a veszni látszó sorsát. 1430. áprilisa Az ifjabb Stiborici Tibor és Maróti János parancsnoksága alatt álló magyar sereg Nagy szombatnál vereséget szenvedett, a Prokoupek vezette Huszitáktól. Elesik Újlaki István bán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 Zsán Szent János napja előtt. 1430. április 22. -e. Jean Dárk és kísérete Melon városába érkezik. 1430. április 23. A, a kis hatodik Henrik megérkezik Káléba, az előző év november 6-án koronázták angol királyá a Westminsterben. Bedford grófja vezetésével 2000 angol zsoldos érkezik vele erősítésül. Céljuk, hogy VI. Henriket francia királyá koronázzák. Válaszul a Reimszi koronázásra. 1430. április, május Jófülöp burgundi fejedelem jelentős sereggel és számottevő tüzérséggel Ostromalá alá veszi Compiányt. 1430. május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 1430. május 6. -a. Jófülöp megérkezik Noyonba. Másnap ostrom alá veszi Soazió bekvárát. 1430. május 14. Zsám -e. megérkezik Compiény közelébe. 1430. május 16. -a. Jófülöp elfoglalja Soazió bekvárát és megkezdi Compiény ostromát. Csapatai elhelyezkednek az oáz folyó mentén, Főhadiszállása a codan sul kis erődítményében van. Vele tart Darundel is. Jean de Luxemburg és Boda de Noël Kloroában, illetve Márnyében táboroznak, Montgomery pedig Venetben. 1430. május 22-e. Jean Krepien-Valoában értesül Compiègne körül zárásáról. Éjszaka 2-300 emberével elindul az ostromzáronát. át. Reggel pirkadatkor érnek be a városba.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 G.I.M. de Flevi, kompieny kormányzója parancsot ad a híd felvonására, nehogy az angolok és a burgundiak betörhessenek a városba. Jeanne a hídon esik a burgundiak fogságába. Egy íjászarántja le a nyergéből jeanne aranyos köpenyénél fogva. A lányt és a többieket Márgyn várába viszik. Elfogják még fivérét, Piért, Jean de Potont, a burgundi nemest.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 Zsigmond királyt Milánóban Lombard királyjá koronázzák.